Hej, här kommer ett extra avsnitt från oss på Petri Krim. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariella Quintana Melin. För idag måndag åtalades 10 personer för inblandning i skjutningen i Skogås i slutet av januari då en 15-årig pojke sköts till döds inne på en sushi restaurang där. Ja, Det här mordet det väckte ju stor uppmärksamhet för sin brutalitet. Ett barn som mördas och där den misstänkta skytten också ska visa sig vara ett barn. Vi har tagit upp den här dödsskjutningen flera gånger tidigare för polisen grep ju flera unga killar ganska tidigt efter mordet och ytterligare flera personer har gripits under våren och sommaren. Men innan vi går in mer på detaljer om de åtalade så snabbspolar vi tillbaka till den där lördagen den 28 januari i år. Klockan är sex på kvällen och inne på en sushi-restaurang i Skogås centrum, precis vid pendeltågstationen, så sitter en 15-årig pojke. Vad 15-åringen inte vet är att han är måltavla för ett mordkontrakt. Plötsligt kommer en annan person i kläden svart lutröja in på den lilla restaurangen och säger 15-åringens namn. När 15-åringen vänder sig om mot rösten blir han skjuten. Andra människor i skogscentrum den här lördagskvällen De beskriver att de hör något som liknar fyrverkerier. Och strax därefter ja, då dyker polisen upp. Det här passat hade vi valt att jobba civilt för att komma, komma lite närmare narkotikaförsäljare, andra ungdomar och det. Och egentligen skulle precis ta första tuggan på en jäkligt god hamburgare inne på stationen. När ena kollegan, för vi låg på en annan talgrupp, men han ropat att något har hänt ute i Skogos. Det här är Huddinge polisen, Reine Barglund. Vi slängde ju bara och slängde oss i bilen och började åka mot Skogås helt enkelt. När han kommer dit så är avspärrningar på väg att sättas upp- och poliser på plats försöker både hålla människor borta och höra vittnen. Men vem den skjutne pojken är vet polisen fortfarande inte. Reine Berglund tar då ett eget beslut. Då tar jag faktiskt valet själv annars i grejen att vi helt ska hållas borta från brottsplatser- för att göra så gott som möjligt för kriminaltekniker och vidare arbetet. Men jag tog medvetet val att kliva rakt in på brottsplatsen- för att kunna ta en bild på offret här och att vi skulle kunna hjälpa åt att få fram en identitet. Reine Berglund står mitt i en stor blodpöl och det dröjer inte länge innan han med hjälp av andra kollegor har identifierat vem pojken är. Pojken är bekant för honom och både Reine och andra poliser har känt en oro för honom tidigare. Det, det tar ordentligt och framförallt när det är den här åldern. Det är barn som mördas och det är barn som mördar. Det är väldigt eh, eh, tydligt vad man ska göra för någonting. Det här är åklagare Nell som nu alltså åtalat 10 personer för inblandning i mordet. De är mellan 16 och 27 år. Enligt åtalet så misstänker hon och polisen att motivet till mordet är att 15-åringen var inblandad i en skjutning där en av rävens anhöriga var måltavla tidigare i januari. Det ska då ha lagts ut ett mordkontrakt på 15-åringen.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 Mordet handlar alltså om konflikten mellan Dalenätverket och Räven. Flera av de nu misstänkta har kopplingar till Seronätverket och Bronätverket som samarbetar med Räven. I telefontömningarna så finns det bland annat bilder med rävringar, andra foxrelaterade saker som loggan Team Fox och sedelbuntar som stavar ordet Fox. En av de nu åtalade 17-åringarna ska under dagen ha hängt med 15-åringen och andra personer. I smyg har 17-åringen under tiden skickat information i signalschattar till de andra misstänkta om var 15-åringen var och vad han gjorde. Men redan innan den här dagen har flera personer varit involverade i att kartlägga 15-åringen. Åklagaren i Adnell. Vi kan se att kartläggningen börjar direkt efter den här händelsen den 19 Och då är det lite olika konstellationer men man börjar då inledningsvis med att leta uppgifter om målsägaren och då vilken skola han går i, var han bor någonstans och så vidare. Och sen den 28 då när mordet blir av då är han tillsammans med en av sina vänner under dagen och på det sättet så kan man då lokalisera honom och sedan döda honom för att man får uppgifter från den här personen som är tillsammans med honom. Och fem minuter innan mordet så lämnar 17 sjuttonåringen Skogås. Nu åtalas han misstänkt för medhjälp till mord. Två andra tonåringar som går i samma gymnasieklass som den här 17-åringen åtalas för förberedelse till mord. Ja, för redan helgen innan mordet på sushi-restaurangen i Skogås så finns det planer på att mörda den här 15-åringen. Och i de planerna då spelar aliaset Louise Gucci en stor roll. Han har ju vi berättat om i flera tidigare avsnitt om hur han rekryterat barn i våldsvågen och gett order om att mörda. Och de här planerna kommer vi berätta mer om i vårt långa avsnitt som kommer på fredag. Ja, för det här åtalet handlar om mer än mordet i Skogås. Det är mordplanerna, narkotikabrott och vapenbrott. Och för själva mordet på 15-åringen i Skogås så är sju personer åtalade för inblandning. En 16-åring som var 15 år vid mordet åtalas misstänkt för att ha varit den som sköt ihjäl 15-åringen. Andra personer ska ha hjälpt honom, fixat taxi till och från Skogås och skickat dit en annan tonåring med ett vapen i en annan taxi. En ska ha fixat en lägenhet där skytten kunde gömma sig efteråt. Och till den lägenheten så kom också flera av de andra misstänkta och hängde under de närmaste dagarna efteråt. Två dagar senare åker den misstänkta skytten till Kungsängen. Där får han enligt åtalet 85 000 kronor för att ha utfört mordet. Senare på kvällen syns skytten posera med pengar på bilder. Och någon dag efteråt så åker han till stan och på övervakningsfilmer från bland annat NK ser man honom köpa en jacka för 3 999 kronor. Han betalar kontant och han köper också ett par dyra skor. Och det är när polisen griper en annan ung kille misstänkt för grovt vapenbrott som man hittar chattar med den misstänkte skytten i Skogås. Och det är efter det som han grips. 16-åringens advokat Björn Sandin säger till oss att hans klient har nekat till brott hela vägen och att hans inställning inte har förändrats. Ni som har följt det här har säkert hört och sett att en rappare häktades i somras misstänkt för anstiftan, alltså för att ha beställt mordet på 15-åringen. Men bara dagar innan åtalet skulle väckas så bestämde åklagaren att avvakta eftersom de inte är klara med utredningen i hans del. Man håller fortfarande på och försöker knyta rapparen till ett visst signalalias. Så här säger rapparens advokat Kristoffer Stare. Men han förnekar det som påstås att han har gjort och han har varit väldigt tydlig med att polisen har fel rörande sina misstankar om vem han ska vara i olika Så att Jag har en förhoppning om att kunna övertyga åklagare och polis om att de är fel ute, att de har plockat in fel person helt enkelt. Och klagaren Ida Arnell vet inte när utredningen kring rapparen blir klar. Och den här utredningen, den har ju växt hela tiden. Nya misstänkta har häktats under våren och sommaren för inblandning i mordet. Och så sent som i förra veckan så häktades en 21-årig tjej i sin utevaro. Hon är misstänkt för medhjälp till mord i Skogås, men också på andra platser i Stockholmsområdet samma dag som mordet skedde. Men hon är alltså inte åtalad ännu.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 I Darnell beskriver mordet som en avrättning, men mordvapnet har man inte hittat än. Trots det så har man kunnat koppla det till en dödsskjutning i huvudstaden i Solna en dryg vecka före skogsmordet och till en skjutning mot en bostad 2021. Mordet i Skogås skedde då våldsvågen i Stockholm var som mest intensiv. Det sköts och sprängdes flera gånger om dagen, typ överallt. Det var inte det första mordet i konflikten mellan räven och dalen, men det första där ett barn sköts ihjäl. På söndagen efter mordet i Skogås så hölls en minnesstund framför sushi-restaurangen. En stor minnesplats med blommor och marschaller växte fram. Och idag... Mer än ett halvår efteråt så syns fortfarande spåren i asfalten efter marschallerna. Polisen Reine Berglund pekar in i restaurangen och visar var pojken satt. Men att komma tillbaka hit, det är såklart man... Jag har jobbat i över 20 år som polis. Man har minnen vilka platser man än åker på i den här kommunen. Och det här är ju en av de allra skulle jag säga. Och för Reine Berglund så kommer mordet på sushi-restaurangen alltid finnas kvar i minnet. Så här glömmer man aldrig. Sen, det, det är som när man jobbar i polisyrket. Man lär sig att leva med grejer. Men det här är en, definitivt en av de händelser under alla mina år. Och då har jag varit på väldigt mycket helt sinnessjuka grejer ska jag säga. Men, och det är väl framförallt just där att det är så ung, ungt brottsoffer. Och vi var ju, även, jag och kollegan var ju iväg och pratade med familjen ett par dagar efter. Och se den eh, mamman, syskon, pappa det var ja, Den bottenlösa sorg de har är, är det fruktansvärt det är, och det är jättejobbigt att ha även om man är rutinerad polis. Att det nu kommit ett åtal är viktigt för hela Skogås tycker Reine Berglund. Rättegången ska börja den 25 september och Reine Berglund kommer följa den så mycket han bara kan. Det är oerhört viktigt. Sen får vi ju se nu som sagt om det når hela vägen och om det blir någon lagföring. Och det ska ju bli otroligt spännande att följa och se och framförallt någon form av upprättelse. I alla fall för familj att man kanske får fram vem som har gjort det att man får lagförd helt enkelt. Ja, åtalet kommer ju alldeles nyss så vi ska sätta oss in i det här ännu mer nu. Så på fredag släpper vi ett längre avsnitt om mordet i Skogos. Under tiden så får du gärna fortsätta tipsa oss på petrikrim@svarisradio.se eller på 073-461 2915 och samma nummer gäller på signal. Och följ oss på Instagram där du också kan skriva till oss där heter vi Petrikrimpodden. Jag heter Linus Lindol och jag heter Mirela Quintana Melin. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.